Zumalakarregi museoa girratia. Radio Museo Zumalakarregi. BAREAK BAI Zumalakarregi museoak eta Euskadi irratiak elkar lanaz egindako irratsaioa. Tomas Sumalakarregi Frantziako iraultzarekin batera jaio eta lehenengo karlista dan hil zen. Bizi izan zen emezortzi eta emeretzigarren mendeen arteko urteaietan bere biziko aldaketan ozitu zuen Euskal Herriak. Sumalakarregirekin batera biziziren beste hainbat pertsonaia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 gara jartako argi itzalak. Joaquin Antonio Camino donostian jaiozen milia zazpiriunda berroita malauan eta lugo onilzen milia zortziriunta emeretzian. Apaiza eta irakaslea zen, filosofia, zuzenbide zibil eta kanonikoetan doktore, latin ezko gaztelerara itzultzaile, oinatiko unibertsitatean errektore. Baina bere obra nagusia Donostiako udal antolaketa eta giren argitalpena izan zen. Bere historia zibil, diplomatika, eklesiastika, antigua i moderna dela ciudad de San Sebastián, ezinbestekoa da Donostiako historias itzegiterakoan. Batez ere, 1418 Meretziko, o barkatu 1418 Mairuko, abuztuaren nogeita maikoko erreketak artxibo historikoa desagertarazizuelako. Horretaz gain, Donostiako San Bartolome komentuko Artxiboa elkatu eta antolatu zuen. Hemez zortzegarren mendearen bueno, bukaera eta hemenetstzegarren mende hasierako urelalatzailetan beti frantsesen inbazioen beldur ez zuen baketa lasaitasun girorika aurkitzen, hain zuzen beharrezkoak paperartean eta bizimodu publikotik aparte lan egiten zuen irakasle eta baiz bateenzat, eta horregatik eskatu zuen kanonigo plaza lugoko katedralean, Antxe hilzen zen mila zorzenunta hemertzan. José Yanguasi Miranda, Nafarroako Herriberako hiriburuan, tuteran, jaiozen, milazazpireunda larogeita bian, eta milazortzireunda irurogeita irugarrenean iltzen irunean. Nekazari familiakoa Zaragozan jaso zuen oinarrizko eskuntza, baina ikasketa unibertsitarioak ezin ordainduz tuterako udalean asizen idazkari laguntzaile amala urte zituela. Paper artean egingo du bere lana, idazten eta artsiboak arakatzen eta antolatzen. Liberalaitzaki politikaren gorabeerak ezagutu zituen, gartzela, lanpostuen galtzea, emigrazioa, baina azkenik garrantzizko lanen ardura eta boterea, Nafarroako diputazioan. Lehenengo gerrak arlista bukatuta, leipak zionada delakoa edo Nafarroa erresuma izatetik Espainiako provintzia izatera pasatzeko foruak murriztu edo Espainiako legekin bateratzeko lanetan, janguasek protagonismoa ondia izan zuen. bai baizen, Nafarroako foruak obekien ezagutzen zituena. Bestalde, bere ezin besteko erreferentzia dira foruak ikertu nahi dituen hororen Militarren eta gerren eragina sekulako izan da emeratzi mendeko euskal herrian. Zer esanik ez, adonostian ba, esan dugu, errea baitzuten gerra oietako batean. Gaur egun oso kanta festibua dena, egia ba, zen musika militarren bueno, eragina eta somatzen zaio horretan, ala dio musika militar den El Paiz Basko urbeltzen lanak, baina horretaz apartere letra oso ondo ikusten da, ez? Pastelero du titulua, baina denok dakigoo nola den artillero dale fuego. Urten juanean, ba bueno, okerrena haztu eta aldea alaia edo e, gogoratzen dugu, baina Camino doktoreak Doctoreak badezpa ere mugatik Galiziaraino aldegin zuen erreketaren ondoren. do doktorea buru belarri bizi zen paperetan. ikasketa asko zituen, San Ziprianoren obrak eta instituzionees ekleziastikas, latiniatik gaztelerara itzuli zituen, zuzen bidea eta filosofia irakasten zuen oinatiko Unibertitatean ezin esan gizon mundanoa zenik. Horresek berak ere problemaak ekarri zizkion. Unibertsitate irakasle eta ikasle asko erligiozoak izaten ziren, eta barne arauak, unibertsitateko barne arauak oso zorrotzak iz, izaten ziren, ba, komentotakuen antzekoak. Oñatiko unibertsitatea, urte hauetan, hemenetzigarren mendearen bukaeran, Gipuzkoa araba bizkaiko diputazioen eta oñatiko udalaren ardurapean zegoen. Karrera asko eskaintzen zituen eta ikasleare ja, joaten zen unibertsitate hartara. Teorian dena ongi arautua bazegoen arren, ba, praktikan gero disiplina etzen behar bezain zorrotza, behar, bueno, halaxen pentsatzen zuen beintzat, camino doktoreak, ez? Zorrotzago izan berzuela. Eta rektorea izatera iritsi zenean, egoera sozentzen zen, saiatu zen. Jakina, e, ikasle eta irakasleak ere etzeude enprest, ba urtetako jarrerak aldatzeko eta izan zirena niskan bila galantak e, rektorearekin, caminorekin. Azkenean, Gipuzkoako diputazioak berak esku hartu behar izan zuen, tira behira aiek baretzeko. Ez zuen egia esan lan errezik, kaminok, e, zizan ere, bueno, unibertsitatea, ba, bueno, ba, edifizio bada, baina unibertsitatea berez ez da lau paretera, eta aramogatzen, eta oinatira ere iristen zen, eta oinatiz kutsatua edo, zegoela esan daiteke. Badago istilu bat ederki adierazten diguna, ba, hasteko zezo rotzazen ez etzela bat ere hola, mundanoa, baina beste heletik errealitateak berak nola egiten zion gainezka. Unibertsitatearen ondoan, ba, zubi bat ere ikizuten, unibertsitatearen baikmenik gabe. Eta zubi ezbaliatuz, ba, egunero joaten zeren oinatiko neskak errekara, ba, arropa garbitzera eta teratzen zuten zaratarekin clarolistita Plaa horruretan torrereta zap aparte babulakai elkararri egiten ziotelata, ba, ez etzute, pa, zuten pakerik ematen. Hain zuzen gainera erreka justo ba, errektore eta beste irakas lehen gelenen azpian zegoen. Dena dela, gehien eskandalizatzen zuena gure kamino ezxeen bere zarata, baizekeeta nesken lotsagabekeria. Claro e, pentsatzekoa da arropa garbitzeko eta erdi biluzik egoten zirela, eta universitatea komento izan gabe, ba, bueno, denak ziren gizonak, irakasleak eta ikasleak, baina ikasleak hori ba, mutilak, mutilgazteak, eta neska hoiekan buliak eta erdibiluzik, ba, bueno, azkenean ez dira eulikak bezala joaten ziren mutilak. Orduan hor, eskandaluzko egoerak ematen omen ziren gure errektorearen zaten. Eta klaro, kexatu egiten ziren, eta zuen ba, zubia bota, ez, neskeen basatzeatak galerazteko. Hori gutxi balitz gainera, gero, arropa garbitu ondoren, ba, unibertsitate aurreko zelaian zabaldu egiten zuten lehortzeko. Eta batzutan baita, hor, bueno, e, unibertsitate, oinatiko unibertsitateak oso fatxada, oso orrealde, ba, dotorea du, ernazentista, oso, ba, noblea, ez, alako edifizio bati dagokiona eta antxe kolumnien artean zintzilikatzen omen zuten arropa neska lotsagabe hauek. Claro, eh, gure camino que sin zu erauxe ere sufritu. Giangua sengoraberak askoz larriagoak izant ziren. Franzesada garaian espozmina nafarraren gerrilariak baitu intzuten beste tuterako udal batera. Udalak haien truke janari errazioak emateko edo. Ilabeteta erdiz ibili zen mendietan gorata bera gerrilari enpreso Azkenean, tuterako udalak amore zuen arte. Gainera, jakinik asko, ban, e, gerrilari asko, bandolero oia zirela, ba, edo zergatik gatik, edo noriltzeko preze udela, etzuen oroitzapen onik hartu haiengatik. Gerora, Bida del Kapitan Juan Lanas novela idatzi zuen, eta novela honetan, errealitatea eta fikzioa naziz, gerrilariak gogor kritikatzen zituen. Karta Jokoen Kontrako beste liburu bat ere idatzi zuen, baina Hiroaintzen fina bere ironia, ba, gobernadoreak Nafarroako gobernadoreak debekatu egin zuela alderantz ulertu, eh Jokoen Alde edo Otezen liburua eta Bizioaren Aldekoa zelakoan edizio osoa erretzea agindu zuen. Tuterako udal akten liburua lapurtzeaz akusatu zuten 1823 garrenean eta baditeke egie izatea izan ere aurreko 3 urteetan liberalak egon ziren agintean e, janguas e, idazkari zutela eta absolutistak boterea eskuratzean janguasek eta beste tuterako liberalek hartutako erabakiak e, han liburu hartan zeuden idatziak ura desagertzea interesgarria zitzaion janguasi dena den gartzelan ez zuen urtebete egin eta baina e, liberala zelako lanik gabe utzi zuten e, tuteran eta ez zuen lanposturik e, lortzen. Baionara emigratu egin behar izan zuen eta erlojua konpontzen ikasi zuen. Ondoren Donostian ere e, denda bat jarri zuen erloju denda bat. Baina mila dagoita bederatzigarrenean e, bueltatu zen tuterako udaletzera eta han e, lortu zuen e, arxiboan e, lanpostua. Arxiboa sailkatu eta antolatu egin zuen tuterakoa. E, bazuen gainera zertas idatzi e, historiari buruz noski. Zenbait aldizkritan ere idatzi zituenun e, artikulu kostumbristak edo Madrileko aldizkarietan, interesgarrienetako bat e, tuterako inauteriei buruzkoa e, bere izenburua los tipooteros. Madrilko aldizkari batean argitaratu zuen. Eta bertan, aipatzen e, du nola tuterako jendeak sekulako a, a, amorratuak zirela, inauteria zale amorratuak zirela. ez? eta batzutan zenbait garaietan debekatu egiten zituztenean ere saiatzen zirela festak ospatzen. Festa inauteriak ainz uzen. Behin izan momentzan alkate bat e, inauteririk es ametitzeko erabaki sendoa hartu zuena eta e, mutilek alkatea komentu bateko ganbaran entzerratu omen zuten festak egiteko E, azkenean, lortu omentzuen alkateak, komentutik e, aldegitea, baina ordurako sekulako festa omentzegoen tuteran eta ez omentzegoen inauteriak ere gelditzerik. Milazortzireun da amairuko abuztuaren nogeita maikan, soldadu britainerrek donostia errezutenean, galera izan zen, erabatekua hiriarentzat. zaten. Momentu batean, hiria bertiko abandonatzea ere aipatu zen. Baina azkenean ba Donostiarrak bizin biziri galditu zirenak noski zubietan bildu eta berriro eraikitzea erabaki zuten. Berrerraiketa hau uh, etzen batere erraza izan oso luzea eta uh, konplikatua izan zen. Ba, hasteko gerrak probintziosoa pobretuaz zuen. Bestaldetik diputazioak etzien batere laguntzarik eman. Lurjabe hundilak ba spekulatzeari ekin zioten. Denas centraba baina bueno, azkenean poliki poliki iria berreskuratu zuten Donostiarrek eta hori ba, bizirik ziren zotenek mintzat ba iria Donostia berri bat egin zuten. Eraikin zerrak ba bueno, berriek ordezkatzen dituzten, baina artxibo bat ezin da inondik ere ordezkatu. Berri ba izango da berria, baina ez inoiz ere Lengo zarra, Eez du ordezkatuko ura galtzen bada betiko galtzen da. Eeta Donostian ixe gertatu zen U artxiboa betiko galdu zela. Horregatikan da hain importantea kamio doktorearen obra. Artxiboa elkatu eta antolatzea, bueno, zail xamarrra egin zitzaion lana uste baino kompplitu eta luzeagoa eta azkenean alferrikoa, ze, bera, berak antolatu eta hortik gutxira, ba, inor gutxika probetsatu gabe ba, erre baizuten. Alferrik nun eta kaminok berak aprobetsatu izan ezpalu. Ze, bere historia liburua, udal artxibuan berak orkitateko dokumentuetan oinarritzen da batez ere. Beraz, Donostiako historia bueno, izagutu nahi duenak, naita eta nahi ez du, bintzat emez, ortsigarren mendera arte, berriak eta jakiteko, ba, liburu hau ezagutu berdu, kaminoren liburua. Klaro, dena dela... Jatorrizko dokumentua desakretu bada beti galde dezakegu noraino dosen zehatza eta noraino aldatu zituen, bueno, agirieke ematen sitjoten datuak, ez interpretatzerakoan, hori beti gertatzen da. Ez bada hola kopiak eta hutsa, Hori jakinaja ezin dugu, ezin dugu jakin eta horrela geldituko da. Denade den aden, ematen du, bueno, berederatuak beste batzuekin alderatzea posible izan den aldibakanetan, bueno, lana errespetuz egina dagoela ematen du, ez. Zerrealitateari nahiko lotua. Eta bueno, gaur egon, claro, ematen du, ba, historiadore batek egiten badu lana, ze gutxiago, ez? E, datuak errespetatzea, baina garaí honetan historiadore profesionalek etzegoen eta oso normalea zen, ba, aurrereitziak eta ideia politikoak frogatzeko idaztea historia. Bueno, gaur egun ere gertatzen da, ez? Baina, bueno, orduan normaltzat eta guzti hartzen zen. Orduan, ez litzateke arrigarria izango, ba, ba, hori ez, e, historia liburu bat, oso fidagarria ez izatea. Dena dela, esaten dugu, kamiroren kasuan gainera ematen du, ba, errespetuzko lana badela. ere arrigarria da, beste aldetik, hain liburu importante izan da, ze kaso gutxi egin zaion liburu honi. Zan ere, orduan, pere garaian idatzi zuen etzen argitaratu, eta hemen mendearen bukaeran, Egin zen argitalpen bat, baina oso murritza, egun da berro alekoa. Eta gero, hogeik armendearen hasieran beste argitalpen bat, ura ere ez oso zabaldua. Horrek edere adirazten digu, ze kaso egiten zaion historiari. zen lan importanteena, Nafarroako diputazioan egindakoa da. Milazortzireunda hogeita bederatzean, diputazioak pabera bidali zuen. Hamasegarren mendean, Nafarroa gaztelak konkistatu zuenean, Nafarroa behera bakarri geratu zen independiente, gerora Frantziako koroarekin bate egin arte. Nafarroako parlamentua Biarnoko hiriburuan paben aintzu zen, esarri zuten. Ango hartxioa beraz, e, oinarrizkoa da Nafarroako historia arakatzerakoan eta arahoan zan janguaz. Madrilen ere egon halako lanetan. Eta urtean Nafarroako arxibo zain izendatu zuten ofizialki. Carlista dan, diputazioko idazkari ere izendatu zuten. Eta antxe jarraitu zuen, 1870-ean, larogeita bat urterekin hiltzen arte. Lan historiko ugari argitaratu zuen. Nafarroari eta batipat foruei buruz. Historia konpendiada del reino de Navarra, Dikzionario de los fueros de Navarra, eta ezagunena Dikzionario de las antiguedades del Reino de Navarra. Seguro asko Janguas zen Nafarroako foruak hobekien ezagutzen zitena. eta ari esker ezagutu ditzakegu geuk ere hobeto. Horrek ez du esan nahi foruzale amorratua zenik, liberala zen eta liberalentzako foruak edo foruen lege asko gutxi batzuendako privilegioak ziren liberalek berdintasuna aldarrikatzen zuten. Lehenengo karlistada bukatuta bergarako besarkadaren ondorioz, foruak errespetatzeko hitza eman bazen ere, oso modu generikoan izan zen, eta zenbaita aldaketa egin beharra ikusi zuten, negoziatzeko orduan, arabak, bizkaiak eta gipuzkoak bat egin zuten, foruak alik eta gutxien aldatzeko naiz eta horrek diru gehiago ordaintzera behartu. Naiago zuten teneurea iristean arlo bakoitza banan banan tratatzea. Honetan Nafarroako ordezkariek beste euskaldunengandik aldendu egin ziren. Nafarrek negoziazio orokor bat onartu zuten. Artan, Nafarroako diputazio berriak eskumen gehienak galtzen zituen eta autonomia fiskala berriz eutsiz egiten zuten adibidez aduanak ebrotik pirinioetara aldatu ziren beste diputazioak ura ekiditen alein ziren, baina azkenean aldatu beharra izan zuten aduenen gaian baina beste gai batzuetan berriz hobeto gordezuten autonomia gipuzkoa araba eta bizkaiko diputazioek nafarrokoak baino bigarren karralista da bukatu zenean berriz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak ezabatu egin zituzten. Nafarroak bereak mantentzen zituen bitartean. Behar bada foruen apurra zelako geratzen zitzaiena. Nafarroako azken gorte estamentalak, noblezia, kleroa eta herritarrak biltzen zituenak mila sortzireun dagoita sortzian ospatu ziren. E, Patxi izabaletako hain gutxi aipatzen zuen E, Jangua zen jarrerarekin alderatu daiteke beste personai batena, hain zuzen saggaseta idazkariarena. Mila zorziehun dagoita masaazpian, Madrileko gobernuak sistema forala bertan bera utzi zuenean, sagazeta gorteetako idazkaria zen, eta gorteen ezabapen agiria sinatzeko eskatu zioten. Honek hezetz. Ezuela idazkaria izandat izendatua zuen erakundearen defuntzioa agiria sinatuko. Desterratu zuten agindura ez betetzeagatik. Gero, gerra amaituta berriro eskatu zioten eta honek berriro ezetz esan eta Nafarroaren independentzia eskubidea aldarrikatu egin zuen. Ofizialki beraz gorteak ez dira desagertu. Marko Foralberrian tokirik espadute ere. Entzun dezagun Nafarroako gorteetako himnoa Kamino doktorea, historiadore izan gabe, donostiako historiadoreen artean goreneko mailan dago, eta egongo daia ja, betiko, besterik ezpada ere, ari esker sugarretatik erozitako informazioagatik. Hain zuzen, errek eta zen kale bakarra, edo beto esanda kale erdila, mendialdera jotzen duena, E, ba, erreketaren oroimenez abuztuaren hogeita da, ez, egun hartan gertatu zelako, kurioso da gainera, urtea baino gehiago eguna, ez, eguna eta hilabetea ematen du importanteagoa dela. Eta kale honetan bertan dagoa zuzen gaur egun Dr. kamino liburutegia. tegia. Kale bat ere eskaini zioten donostiako gipuzkoa plazaren ondoan, Dr. kamino izenekoa. Jangoasi miranda idazkari eta idazlea, historiadore eta politikoa, Errepresioaren ondorioz erloju konpontzaile eta saltzailea, tradizioen ezagule eta berritasunaren ekarlea, Nafar historiaren aztertzaile eta protagonista, behar-beharrezko aipamena merezi du 19. mendean. Janguasimiranda kalea bere omenez du Iruñean. Kamino eta Janguas, historiador izangabe historiarein mese de hondia egin diotena. Eta hau izan da dena gaurkoz pareak bai saioan. Hae izan duzue pareak bai. Hormaztegiko Zumalakarregi Museoak eta Euskadi Irtiak elkarlana egindako irratsaioa. Málaga Carreri Museoa Irratia Radio Museo Zumaia Carreri